Kapitel 5 Hør dette ord som jeg oppløfter over dere som en klagesang, Israels hus. Jomfruen Israel har falt. Hun kan ikke reise seg igjen. Hun er blitt forlatt på sin egen jord. Det er ingen som reiser henne opp. For dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Den byen som dro ut med tusen, den vil ha hundre igjen, og den som dro ut med hundre, vil ha tid igjen for Israels hus. For dette er hva Jehova har sagt til Israels hus. «Søk mig og forbli i live. Og søk ikke til Betel, og til Gilgal skal dere ikke komme, og til Ber-Sheba skal dere ikke gå over. For Gilgal skal med sikkerhet gå i landflyktighet, og Betel skal bli noe nivst. Søk Jehova, og forbli i live, så han ikke skal begynne å virke som ill, du Josefs hus og den ikke likefrem skal fortære, og Betel ikke skal være uten noen til å slakke den, dere som forvandler retten til malurt, og de som har kastet rettferdigheten til jorden. Han som dannet stjernebildet Kima og stjernebildet Kesil, og han som forvandler dyp skygge til morgen, og han som har gjort dagen mørk som natten, han som tilkaller havets vannmasser, så han kan øse dem ut over jordens overflate, Jehova er hans navn. Han som lar herjing bryte løs over den sterke, så herjingen kan komme til og med over et befestet sted. I porten har de hatet den som i de rettesetter, og den som taler fullkomne ting avskyr de. Derfor, ettersom dere krever forpaktningsavgift av den ringe og fortsetter å ta kornavgift av ham, hus av tilhågd stein har dere bygd, men dere skal ikke bli boende i dem, og atråverdige vingårder har dere plantet, men dere skal ikke få fortsette å drikke vinen fra dem. For jeg har kjent til hvor mange deres opprør er, og hvor veldige deres synder er, dere som viser fientlighet mot den rettferdige, dere som tar imot bestikkelse, og som har trengt fattige unna selv i porten. Derfor kommer den som har insikt til å være tøvs på den tiden, for det vil være en ulykkes tid. Søk det gode og ikke det onde, for at dere kan bli i livet, og så Jehova, herstyrkenes Gud, således kan være med dere, slik som dere har sagt. Ha det onde og elsk det gode, og gi retten en plass i porten. Kanskje kommer Jehova, herstyrkenes Gud, til å vise sin gunst mot dem som er igjen av Josef. Derfor, dette er hva Jehova, herstyrkenes Gud, Jehova, har sagt. På alle torg skal det være klage, og på alle gater skal folk si «Åh, åh!» og de vil måtte kalle en jordbruker til sorg, og til klage dem som har erfaring i å holde ved klage. «Og i alle vingårder skal det være klage, for jeg skal gå gjennom din midte», har Jehova sagt. Ve dem som lengter etter Jehovas dag. Vad vil så Jehovas dag bety for dere? Den vil være mørke og ikke lys, slik som når en mann flykter for løven og bjørnen møter ham, og som da han gikk in i huset og støttet hånden mot veggen, og slangen bet ham. «Vil ikke Jehovas dag være mørke og ikke lys, og vil den ikke ha mulm og ikke klart lys? Jeg har hatet, jeg har forkastet deres høytider, og jeg skal ikke nyte duften av deres høytidssamlinger. For om dere offrer helbrennoffere til mig skal jeg likevel ikke finne behag i deres offergaver, og deres fellesskapsoffere av jøfe skal jeg ikke se på.» «Fjern larmen av dine sanger fra meg, og la meg ikke høre den melodiske lyden av dine strenge instrumenter, og la rett velte frem liksom vannmasser, og rettferdighet som en stadig rennende elv. Var det slaktoffere og offergaver dere bar fram for meg i ødemarken i 40 år, Israels hus? Og dere kommer sannelig til å bære sakut, deres konge, og kaivann, deres bilder, deres Guds stjerne, som dere laget dere.» Og jeg vil la dere gå i landflyktighet bortenfor Damaskus, har han som har navne Jehova, herstyrkenes Gud, sagt.»